Розділ 8. ЗВІР. Увесь час у Брейкбілз від першого курсу іспитів Ситуації з пенні аж до ночі приєднання до фізикнутих. Квентін, сам того не знаючи, затамувавши подих, чекав. Лише тепер він усвідомив, що чекав, коли Брейкбілз зникне з його оточення як страшний сон. Навіть якщо не брати до уваги численні й різноманітні закони термодинаміки, які там регулярно порушувались, все було занадто добре, щоб бути правдою. Схоже, на Філлорі. А там ніхто не лишався навічно. Ембер та Амбер виганяли чатвінів наприкінці кожної книги. У глибині душі Квентін відчував себе туристом, якого наприкінці дня заженуть назад у якийсь брудний, неповороткий, хропучий автобус з подертими вініловими сидіннями, телевізорами над головою і смердючим туалетом, а потім відправлять додому стискати в руках липку сувенірну листівку і дивитись, як у дзеркалі заднього виду зменшуються вежі, живоплоти, вершини і фронтони брейкбілз. Але цього не сталося. Тепер він розумів, справді розумів, що цього і не станеться. Він змарнував стільки часу, думаючи, що це все сон, і що на його місці має бути хтось інший, і що ніщо не триває вічно. Настав час почати діяти так, як він відчував. Тобто стати насправді 19-річним студентом таємного коледжу, де вивчають справжню. Реальну магію. Тепер, коли Квентін влився в колектив, у нього з'явилось трохи вільного часу, щоб поспостерігати за фізикнутими зблизька. Коли він уперше зустрів Еліота, Квентін припустив, що всі в Брейкбілз будуть схожі на нього. Але насправді це було зовсім не так. З одного боку, навіть у цій розрідженій обстановці Еліот вирізнявся химерною особистою манерою поведінки. З іншого боку, він був помітно унікальним на курсі. Можливо, не такий швидкий, як Еліс, яка працювала як проклята. Еліот, здавалось, навіть не намагався. А якщо й намагався вчитись, то приховував це дуже, дуже добре. Наскільки Квентін міг бачити, він взагалі ніколи не вчився. Єдине, про що справді піклувався, зовнішній вигляд. Особливо дорогі сорочки, які носив з запонками, хоча це і коштувало регулярних покарань за порушення дрес-коду. Джош завжди носив стандартну шкільну форму, але примудрявся робити вигляд, що не носить. Його піджак ніколи не підходив до широкої, круглої статури, завжди перекручений, зім'ятий або занадто вузький у плечах. Його особистість – була схожа на вигадливий жарт, який він не припиняв розповідати. Квентіну знадобився певний час, щоб зрозуміти, що Джош очікував, що люди не сприйматимуть його серйозно, і насолоджувався. Не завжди по-доброму – моментом, коли учні надто пізно усвідомлювали, що недооцінювали його. Оскільки він не був таким самозакоханим, як Еліот чи Джанет, Джош був найпильнішим спостерігачем у групі, і мало що пропускав з того, що відбувалось навколо. Він сказав Квентіну, що тижнями чекав, коли Пенні зірветься. — Ти знущаєшся? Цей хлопець був таємницею, загорнутою в загадку, і грубо прикріпленою до сраної бомби у дії. Він збирався або вбити когось, або завести блог. Поправді кажучи, я навіть радий, що він тебе вдарив. На відміну від інших фізикнутих, Джош був звичайним учнем, але опанувавши базу, все ж став надзвичайно сильним заклинателем. Минуло шість тижнів його першого року в Брейкбілзі, перш ніж він зміг трансформувати мармур за допомогою магії. Але коли нарешті зробив це, як розповідав Еліот, кулька вилетіла через вікно класу і увійшла на шість дюймів у стов клена на вулиці де, ймовірно, і досі перебуває. Батьки Джанет були юристами, високопоставленими голівудськими адвокатами, колосально багатими. Вона виросла в Лос-Анджелесі, де з нею нянчились різні знаменитості, яких вона під примусом, але не дуже великим, називала поіменно. Квентін припускав, що саме цим пояснюється її яскрава акторська манера поведінки – вона була найпомітнішою з фізикнутих, гучна і груба, завжди виголошувала тости за вечерею. У неї був жахливий смак на чоловіків. Найкраще, що можна сказати про її нескінченну низку залицяльників, це те, що жоден з них не протримався довго. Вона була радше шикарною, ніж вродливою, з пласкою, недбалою фігурою, але використовувала те, що мала з максимальною користю. І тому регулярно відсилала уніформу додому для перекрою, і в її жадібному, надто широкому погляді було щось яскраво сексуальне. Хотілось зустрітися з цим поглядом і бути ним поглинутим. Джанет була настільки надокучливою, наскільки може бути людина, і при цьому залишатись другом. Квентін ніколи не нудьгував поруч із нею, вона була пристрасно віддана. І якщо здавалась неприємною, то тільки тому, що мала дуже ніжне серце. Це робило її образливою, а коли вона ображалась, то виходила за себе і катувала всіх навколо. Але тільки тому, що її катували більше, ніж будь-кого іншого. І хоч Квентін тепер і належав фізикнутих, але все одно проводив більшість часу з іншими третьокурсниками, ходив з ними на пари, Займався на фізкультурі, готувався до іспитів, сидів за вечерею. За літо лабіринт був перекроєний і перемальований, як і щоліта, як з'ясувалось. Тож вони цілий тиждень пополудні вивчали його заново, перекрикуючи один одного через високі живоплоти, коли губились або знаходили особливо солодкий короткий шлях. Вони влаштували вечірку на честь осіннього рівнодення. Брейкбілз була сильна підводна течія віканських настроїв, хоча навряд чи хтось приймав це серйозно, окрім натуралів. Було багаття, музика, сплетене пугало, світлове шоу ілюзіоністів. Всі сиділи допізна, їхні носи дихали холодним осіннім повітрям, а обличчя розгарячені і червоні від вогню. Еліс та Квентін навчили інших закляттю формуванню вогню, яке стало великим хітом, а Аманда Орлов розповіла, що останні пару місяців вона потайки варила медовуху, солодку, шипучу і огидну. Вони тоді випили забагато, а наступного дня почувались наче мертві. Тієї осені навчання Квентіна знову змінилось. Менше зазубрювання жестів і таємних мов, хоча, бачить Бог, цього було вдосталь, і більше, власне, заклять. Цілий місяць вони витратили на низькорівневу архітектурну магію. Закляття для зміцнення фундаменту, захисту даху від дощу та очищення ринв від гнилого листя. І все це відпрацьовували на жалюгідному маленькому сарайчику, розміром ледве більшому за собачу будку. Лише одне закляття, щоб зробити дах стійким, Квентін заучував три дні відшліфовуючи жести перед дзеркалом, щоб зробити їх абсолютно правильними, з належною швидкістю, з належними кутами та акцентами, з словами, зіпсованими старою ведовінською арабською і дуже хитромудрими. Після професор Марч викликав невелику зливу, яка випустила одну єдину блискавку, що пронизала сарайчик наскрізь в одну пекучу, руйнівну для самолюбства мить. А Квентін стояв, промокнувши до нитки. По вівторках хлопець працював із бігві, неофіційним викладачем фізикнутих, який виявився маленьким чоловічком з великими рідкими очима і коротко підстриженим сивим волоссям, одягненим охайно, хоча й надзвичайно афектовано. У довгий вікторіанський сюртук. Його постава була трохи згорблена але він не здавався кволем чи калікою. У Квентіна склалось враження, що Бігбі – якийсь політичний біженець. Він постійно видавав невиразні звуки про змову, яка його скинула, і про те, що він буде робити після свого неминучого повернення до влади. У нього була, закам'яніла, ображена гідність поваленої інтелігенції. Одного дня під час семінару а Бігбі спеціалізувався на досмішного складних чарах, які змінювали елементи, маніпулюючи їхньою структурою на квантовому рівні, він зупинився і зробив дивний жест. Розтягнув руку спочатку за одне плече, потім за інше, ніби розтібаючи щось там. Цей рух нагадав Квентіну, як жінки розстібають лівчик. Коли ж Бігбі закінчив, за його спини випорхнули чотири чудові крила, схожі на крила бабки, по два з кожного боку. Він зігнув їх з глибоким, задоволеним зітханням. Крила були марливими і переливчистими. Вони на секунду зникли в метушні, а потім знову з'явились та затихли. — Вибачте, — сказав професор, — не міг витримати більше ні хвилини. Ніколи не припинялись дивацтва цього місця. Просто тривали і тривали. «Професори Бігбі, ви...» Квентін зупинився. «Хто? Ельф? Ангел?» Напрошувалось грубе питання, але хлопець нічого не міг вдіяти. «Ви фея?» Бігбі болісно посміхнувся. Його крила видали сухий хітиновий брязкіт. Ельф, технічно сказав він, та здався трохи чутливим до такого. Ще одного ранку, дуже рано, професор Марч читав лекцію про погодну магію та виклик циклонічних вітрів. Як для маленької людини, він був напрочуд чувавим. Від одного погляду на те, як він підстрибує на пальцях ніг, з рудим хвостиком і червоним обличчям, Квентіну хотілося повернутися в ліжко. Того ранку Чемберс пригощала учнів густим чорним еспресо, який варився у витонченому екзотичному турецькому приладі з позолоченого скла. Але коли Квентін спустився на сніданок, кави вже не було. Хлопець заплющив очі, і коли розплющив, професор Марч звернувся безпосередньо до нього. «Між субтропічним циклоном і внетропічним! Квентін!» — Французькою, будь ласка, якщо можеш. Квентін моргнув. Він, мабуть, заснув. — А яка різниця? — перепитав хлопець. — Не маєш ніякої різниці? Настала довга, незручна пауза, в яку Квентін вставив більше слів, намагаючись з'ясувати, про що саме було питання, і повторити словосполучення барокліматичні зони якомога більше разів на випадок, якщо вони мають відношення до справи. Учні ворохнулись на стільцях. Марч, вловивши смачний аромат приниження, приготувався чекати. Квентін теж чекав. Щось у прочитаному раніше було про це. Він дійсно знав відповідь, і в цьому була вся несправедливість. Мить тягнулась і тягнулась. Його обличчя палало. Це навіть не магія, а метеорологія. Я не зрозуміла. Почувся голос із задньої парти. Я запитав Квентіна, Амандо. Але, можливо, ви могли б дещо прояснити? Це Аманда Орлов. Вона завжди наполягала на своєму, маючи гівно академічну репутацію людини, яку б спалила Інквізиція. А для решти з нас? «Це баротропні циклони, чи ні? Мені трохи незрозуміло». «Вони всі баротропні, Амандо, роздратовано сказав Марч. «Це не має значення. Всі тропічні циклони баротропні. Але я думала, що один з них баротропний, а інший бароклінний», – додала Еліс. Масовий галас, що виник в результаті, виявився настільки безглуздим і тривалим, що Марч був змушений забути про Квентіна і продовжити. Інакше втратив би всю суть лекції. І якщо б можна було зробити це непомітно, то Квентін підбіг би до місця, де сиділа Аманда, і поцілував би її в широке, незвологе чоло. Натомість він задовольнився тим, що відправив їй повітряний поцілунок, коли Марч не бачив. Тим часом професор перетворився на тривале закляття, яке включало в себе креслення складного символу, схожого на мандалу, на дошці. Кожні тридцять секунд він зупинявся і відходив до краю аудиторії, тримаючи руки на стегнах, шепочучи щось про себе, а потім знову занурювався в малюнок. Суть закляття була досить тривіальною. Воно або гарантувало град, або запобігало йому. Як саме Квентін не дуже розумів, але принцип збагнув. Так чи інакше, професору Марчу було складно. Закляття було вимовлене дуже правильною, точною, середньовічною голландською мовою, яка явно не була його сильною стороною. Квентіну подумалось, що було б непогано, якщо професор завалиться, бо не дуже любив, коли його питали про технічні дрібниці так рано вранці, і вирішив розіграти невеличкий жарт. Аудиторії були захищені від більшості видів пустощів. Але було добре відомо, що трибуна була Ахілесовою п'ятою будь-якого кабінету. З нею нічого не можна було зробити грандіозного, але оберіги там не були залізобетонними. Тож з великими зусиллями та деякими знаннями англійської мови Можна було змусити трибуну трохи погойдуватися туди-сюди. Можливо, цього буде достатньо, щоб вивезти професора Марча, студенти називали його Дес Марч, з рівноваги. Квентін зробив кілька дрібних жестів під столом між колінами. Трибуна заворушилась, наче розтягнула хребет, а потім знову стала інертною. Успіх. Марч накручував ще трохи старої голландської мови. Його увага переключилась на трибуну, коли він відчув її рух. Він завагався, але відновив концентрацію і продовжив. Або так, або починати все заново. Квентін був розчарований, але тут до нього нахилилась безпомилкова Еліс. «Ідіот!» – прошепотіла вона. «Він пропустив другий склад. Треба було сказати...» «Саме тоді, на мить!» Плівка реальності зісковзнула зі спиць свого проектора. Усе пішло шкареберть, а потім знову вирівнялося, ніби нічого й не сталося. За винятком того, що за спиною професора Марча, як помилка у фільмі, тепер стояв чоловік. Невисокий, консервативно вдягнений в акуратний сірий англійський костюм і бордову клубну краватку, закріплену срібною шпилькою у вигляді півмісяця. Професор Марч, який все ще говорив, здавалось, не усвідомлював його присутності. Чоловік дивився на третьокурсників з мовницьким поглядом, наче ділився жартом за рахунок викладача. Щось дивне було в його зовнішності. Квентін не міг розглядіти обличчя. Якусь секунду він не міг збагнути чому, а потім зрозумів, це тому, що перед чоловіком висіла на велика гілка з листям, яка частково затуляла те обличчя, гілка з'явилася ні звідки і ні до чого не була прикріплена, просто висіла перед обличчям чоловіка. Тут професор Марч замовк і застиг на місці. Еліс також, у кімнаті стала тиша, скрипнув стілець. Квентін теж не міг поворухнутися, його ніщо не стримувало але межа між його мозком і тілом була перерізана. Це зробив чоловік? Хто він? Еліс все ще трохи нахилялась в його бік, пасмо її волосся висіло в полі його зору. Хлопець не міг бачити її очей. Кут не той. Все і всі були нерухомі. Чоловік був єдиною річчю у світі, яка все ще перебувала у Русі. Серце Квентіна почало калатати. Чоловік закрутив головою і насупився, наче почув його. Квентін не розумів, що сталося, але щось явно не так. Адреналін вливався в кров, але йому нікуди було подітись. Мозок хлопця варився у власному соку. Чоловік почав ходити, досліджуючи нове оточення. Його поведінка була схожа на поведінку джентльмена повітроплавця який випадково приземлився в екзотичному оточенні. Допитлива, зацікавлена. Його наміри неможливо було прочитати через гілку перед обличчям. Він обійшов навколо професора Марча. Було щось дивне в тому, як він рухався, щось занадто плавне в ході. Коли він вийшов на світло, Квентін побачив, що це не зовсім людина. Або, якщо колись і був людиною, то більше не є нею. Під манжетами білої сорочки на його руках було на три-чотири пальці більше, ніж потрібно. П'ятнадцять хвилин проповзли, потім півгодини. Квентін не міг повернути голову, а чоловік то з'являвся, то зникав з поля зору. Він повозився з обладнанням професора Марча, оглядав аудиторію, дістав ножиці і підрізав собі нігті. Предмети неспокійно ворушились і зсувалися з місця, коли він підходив до них надто близько. Він узяв залізний пруд з демонстраційного столу Марча і зігнув його, як шматочок лакриці. Потім вимовив закляття, надто швидко, щоб Квентін міг вловити деталі, яке змусило весь пил у кімнаті злетіти вгору і шалено закружляти в повітрі, перш ніж знову опуститися на місце. Іншого очевидного ефекту не було. При вимовлянні закляття зайві пальці на його руках зігнулися в бік і назад. Минула година. Друга. Страх Квентіна приходив і відходив, а потім повертався величезними хвилями поту, розливаючись по всьому тілу. Хлопець був упевнений, що сталося щось дуже погане, просто ще не зрозуміло, що саме. Він знав, що це якось пов'язано з його жартом. Як він міг бути таким дурним? Але Квентін був по боягузливому радий, що не може поворухнутись, Це позбавляло від необхідності робити щось сміливе. Здавалось, чоловік ледве усвідомлював, що перебуває в кімнаті повній людей. У ньому було щось гротескно-комічне. Мовчання, схоже більше, на міміку. Він підійшов до корабельного годинника, що висів біля дошки, та повільно встромив у нього кулак. Не вдарив, а саме встромив руку в циферблат, розбиваючи скло, переминаючи стрілки і розтрощуючи механізм всередині, поки не переконався, що пристрій зруйнований. Це виглядало так, ніби чоловік думав, що таким чином завдасть годиннику більше болю. Урок мав би закінчитись вже давно. Хтось зовні повинен був помітити. Де всі? — Де Фок? Де чорт забирається жінка фельдшерка медсестра коли вона так потрібна? Він хотів би знати, що думає Еліс. Якби він міг повернути голову ще на кілька градусів, перш ніж застигнути, і бачити її обличчя. Тишу порушив голос Аманди Орлов. Вона, мабуть, якось звільнилася і виспівувала закляття ритмічно і швидко, але спокійно. Закляття не схоже ні на що з того, що Квентін коли-небудь чув. Темний, потужний шматок магії, сповнений зла. Наступальна магія, бойова, покликана буквально розірвати супротивника на шматки. Квентін здивувався, як вона взагалі цього навчилась. Просто знати таке закляття було заборонено, не кажучи вже про застосування. Але перш ніж дівчина змогла закінчити, Її голос став приглушеним, почав підніматися все вище і вище, прискорятись швидше і швидше, наче касета, що прискорюється, а потім затих, перш ніж дівчина змогла закінчити. Тиша повернулась. Ранок перетворився на день у гарячковому сні паніки та нудьги. Квентін онімів. Він чув ознаки активності ззовні, Бачив лише одне вікно, і то краєм ока. Але там щось відбувалось, щось затуляло світло. Почулись звуки ударів. Дуже слабкі, шість або сім голосів, які співали в унісон. Величезний, безшумний спалах світла майнувся за дверима в коридор з такою силою, що товсте дерево на мить засвітилося напівпрозорим світлом. Почувся гуркіт, ніби хтось намагався проломити підлогу знизу. Чоловіка в сірому костюмі Це ані трохи не збентежило. У вікні на кінці голої гілки Шалено трипотів на вітрі Єдиний червоний листок, Який цією осінню Протримався довше своїх побратимів. Квентін дивився на нього. Вітер гойдав листок На кінці стебла туди-сюди. Листочок здавався Квентіну Найпрекраснішою річчю, Яку він коли-небудь бачив. Все, чого хлопець хотів, це продовжувати дивитись на нього ще одну хвилину. Та й віддав би за це все. Лише би одну хвилинку провести на одинці зі своїм маленьким червоним листочком. Хлопець поринув у транс, мабуть, або заснув. Бо прокинувся від слів чоловіка, який тихо і високо співав собі під ніс. Його голос був напрочуд ніжним. Бувай, крихітко-бантінг. Татко вийшов на полювання, пішов за кролячою шкуркою, щоб загорнути в неї свого зайчика. Чоловік почав наспівувати, потім, без попередження, зник. Це сталося так тихо і несподівано, що Квентін спочатку не помітив, як його не стало. У будь-якому разі, його відхід був помічений професором Марчем, який увесь цей час стояв з роззявленим ротом. Щойно чоловік зник. Марч безвольно зіскочив і впав на паркетну підлогу, тремтячи від холоду. Квентін спробував встати, натомість зіскользнув зі стільця на підлогу між рядами сидінь. Його руки, ноги і спину огидно стискали судоми. Ні у кого не було сил. Повільно, лежачи на підлозі в суміші агонії і полегшення, він витяг ноги. Смачні бульбашки болю вивільнили коліна. Наче він нарешті розігнув їх після транспівкулевого перельоту. На очах виступили сльози полегшення. Все скінчилось. Чоловік нарешті пішов. Нічого страшного не сталося. Еліс теж застогнала. Пара туфель, ймовірно, її, опинилась перед його обличчям. Вся кімната здригалась від стогонів і ридань. Згодом Квентін дізнався, що Фог зібрав увесь персонал майже одразу, Щойно чоловік з'явився. Захисні закляття школи миттєво виявили його, хоча й не змогли втримати. На загальну думку, Фог був напрочуд компетентним бойовим командиром, спокійний, організований, швидкий і точний в оцінці ситуації, вправний у розподілі ресурсів, що були в його розпорядженні. Протягом ранку навколо зовнішньої сторони вежі було споруджено ціле тимчасове арештування. Професор Хеклер, одягнувши каску зварювальника, щоб захистити очі, ледь не підпалив будинок за допомогою піротехнічних заклять. професорка Сандерленд героїчно намагалась пролізти крізь стіну, але безрезультатно. І в будь-якому випадку було незрозуміло, що б вона робила, якби їй це вдалося. Навіть Бігбі з'явився, застосувавши якесь екзотичне нелюдське чаклунство яке, як у Квентіна склалось враження, змусило решту викладачів відчути себе трохи некомфортно. Того вечора після вечері, після того, як звичайні оголошення про клуби, події та заходи були вислухані похмуро і безрадісно, декан Фок звернувся до студентів, щоб спробувати пояснити, що сталося. Він стояв на чолі довгого обіднього столу, виглядаючи старшим, ніж зазвичай. А свічки догоряли. Першокурсники похмуро прибирали останнє столове срібло. Декан митушився з манжетами, торкався скронь, де вже не було тонкого світлого волосся. «Для багатьох з вас не буде несподіванкою, що існують інші світи, окрім нашого», – почав він. «Це не припущення, це факт. Я ніколи не був у цих світах, і ви ніколи туди не потрапите». Мистецтво переходу між світами – це область магії, про яку дуже мало відомо. Але ми знаємо, що деякі з цих світів населені. Напевно, звір, якого ми сьогодні зустріли, був фізично досить великим. Звір. Так Фук назвав істоту в сірому костюмі, і після цього ніхто ніколи не називав її інакше. Те, що ми бачили було лише невеликою його частиною, кінцівкою, яку він вирішив просунути в нашу сферу буття, як малюк, що мацає воду в басейні з припливом. Такі явища спостерігались і раніше. У літературі вони відомі як нарости. Мотиви звіра важко зрозуміти. Для таких істот ми схожі на плавців, які несміливо гребуть по поверхні їхнього світу. Силуетом виділяючись на тлі світла зверху, іноді пірнаючи трохи нижче поверхні, але ніколи не занурюючись дуже глибоко зазвичай вони не звертають на нас уваги. На жаль, щось у сьогоднішньому заклятті професора Марча привабило звіра, я розумію, що воно могло бути зіпсоване або перерване якимось чином, ця помилка. Дала звіру можливість увійти в наш світ. Після цих слів Квентін внутрішньо конвульсивно схилився, але зберіг спокійний вираз обличчя. Це був він. Він зробив це. Фог продовжував. Звір виринув з глибини, як глибоководна акула, що має намір схопити плавця знизу. Неможливо уявити його мотивацію. Але здалося, що він щось або когось шукає. Не знаю, чи знайшов він те, що шукав. Можливо, ніхто ніколи і не дізнається. Зазвичай Фок випромінював атмосферу впевненості, пом'якшену його природною легкою кумедністю. Але тієї ночі він виглядав дезорієнтованим. Він втратив хід думок і мацав постійно свою кроватку. Інцидент вичерпано. Учні, які стали свідками, пройдуть медичне та магічне обстеження, а потім очистяться, якщо звір наклав на них мітку або ще якось заплямував. Завтрашні заняття скасовуються. Він зупинився і різко вийшов з кімнати. Всі думали, що він скаже щось більше. Але це все сталося набагато пізніше. А тоді, лежачи на підлозі після нападу, коли біль у руках, ногах і спині вщухав, Квентін відчував лише полегшення від того, що залишився живий. Біда відвернута. Він припустився жахливої помилки, але тепер все було гаразд. Хлопець відчував вдячність до старої, потрісканої дерев'яної нижньої частини стільця, на яку він дивився. Вона була дивовижною і прекрасною. На неї можна дивитись вічно. Було навіть трохи хвилююче, що він пережив щось подібне і вижив, щоб розповісти про це. У певному сенсі він став героєм. Квентін глибоко вдихнув і відчув добру тверду підлогу під спиною. Перше, що захотілося зробити, це заспокійливо покласти руку на теплу м'яку щиколотку Еліс, яка лежала поруч з його головою. Він був вдячний долі за те, що нарешті може знову подивитись на неї. Але Квентін ще не знав, що Аманда Орлов мертва. Звір з'їв її живце.